«Через око прірви переведемо, а далі дорога безпечна», – сказав Теодорит. «Боюся, що заблукаємо», – мовив Сузонт. «Зі своєю прониповістю не заблукаєш», – сказав Антоній. І вони пішли на стежку, сутінки відразу ж їх ковтнули, так само мовчки порозходилися поміж кущів та дерев уломні ломній і почварній. «А тепер, брати мої», – сказав Сузонт, – «давайте помолимося кожен за себе, бо хто знає, що принесе нам і ніч наступна, і завтрашній день. Хай допоможе нам Господь!» І ми розійшлися, усамітнившись, щоб віддатися якнайщиріше молитві. Я сказав у тій молитві, «Боже мій!» За твоєю волею сюди потрапив, забажай, аби звідси вибрався неушкодно. Збережи, Боже, співподорожан моїх, Павла та Сузонта, щоб разом вибралися ми з цього болота. Каюся за всі вільні і невільні гріхи свої. Вільні знаю і за них прошу помилування, а мимовільні, постав мені перед очі, щоб покаятися міг. Доглянь і людей оцих, між яких потрапили. Вони на правій стежці, хай буде з ними твоя правда. Коли ж на кривій, хай пізнають це і звернуть на стежку правди не своєї, а твоєї, Господи. А ще отак, молячись, я продивився власне життя, пильно вивіряючи, що в ньому було доброго, а що лихого попросив, щоб, повернувшись у світ, не залишався мертвий у хисті своїм, а щоб мав силу і спромогу творити бувовгодні справи. Тобто, щоб знову, як давніше, міг писати і малювати не славу собі, а в Божу. У цей час від загорожі почувся крик півня. У нічній тиші він прозвучав голосно, і я звівсь із онімілих колін. Звів обличчя вгору і побачив засипане зорями небо, велике і загадкове. Зорі мерехтіли, мінилися і ніби осипали на нас свій порох. Розділ двадцять другий у якому описується шестями кити із стовпа і його хід по острові, та й про інші події цієї ночі. У цей час біля стовпа спалахнуло вогнище, і, ніби чекаючи на це, запалало ще два багаття. Одне там, де був жіночий табір, а друге, де скупчувалися уломні та почварні чоловіки. «Що ж, брати мої», – сказав Сузонт, «Ходімо дивитися видовище». «Я не піду», – сказав Павло. «Слабкість велику чую в тілі». «Боїшся, що вдарить хвороба?» – співчутливо спитав Созонт. «Цього не вгадати», – мовив Павло, – «але саме тепер не боюся». «Відпочинь, брате, майже ніжно», – сказав Созонт. «Наберися сили на завтра». Чекає нас нелегка дорога. А то ж, мовив Павло, я собі полежу, бо видовища світові мене вже не ваблять. Добре, сказав брате, мовив Созонт. А може й нам залишитися, щоб не покидати тебе самого? Ні, вийди, зітхнув Павло. Для того прийшли сюди, щоб бачити, «І це добре», – сказав брате, – мовив Созонт. І ми пішли до стежки, а за короткий час опинилися біля загорожі довкола стовпа. Вогнище палало серед двору. Тут із грубими палицями стояли всі Микитині учні, ніби навмисне розставлені колом довкруж багаття. На стовпі в хижці завіски було відкинуто, і ми побачили Микиту, який згинався і розгинався, клав безчисленні поклони. Але цього разу таке довго не тривало. Микита почав спускатися драбиною, ми уздріли, що голова його ніби світиться –